se făcu cea mai frumoasă fată din toate regatele. Mama vitregă a început să fie geloasă pe frumusețea ei. Oglindă, o Cine e cea mai frumoasă din țară? Tu, regina, ești frumoasă, cei drept Dar, albă ca zăpada, e mai frumoasă decât tine! Ah, cum îndrăznești să-mi vorbești așa? Nu știi ce vorbești! Îmi cer scuze, eu nu pot să trăiesc decât adevărul, stăpână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 Albă ca zăpada, era atât de înfometată încât ciugulii din farfurii niște legume și pâine, iar din fiecare ceșcuță băut câte un strop de lapte. Se simțea obosită după ce hoinării se atâta prin pădure. Așa că se așeză pe unul dintre pătuțuri și a dormi. După lăsarea întunericului, cei șapte pitici care locuiau acolo se la acasă, după o zi de căutat aur în mina din munți. Păsarelele încercară să o trezească, dar aceasta a într-un somn adânc.